Timoteyə birinci məktub Dördüncü fəsil Ruh aydın şəkildə deyir ki, gələcəkdə bəziləri imandan dönəcək. Aldadıcı ruhlara və cinlərin təlimlərinə qulaq asacaqlar. Bu təlimlər yalançıların iki ilə yayılır. Onların vicdanı sanki yanıq yarası kimi hissiyatını itirmişdir. Bu yalançılar evlənməyi qadağan edir və bəzi yeməklərdən çəkindirirlər. Amma Allah bu yeməkləri iman edib həqiqəti dərk edənlərin şükürlə qəbul etməsi üçün yaradıb. Çünki Allahın yaratdığı hər şey yaxşıdır. Şükürlə qəbul edilən heç bir şey rədd edilməməlidir. Çünki hər şey Allahın kəlamı və dua ilə təqdis olur. Bunları bacı qardaşlara öyrətsən, imanın, və əməl etdiyin yaxşı təlimatın sözləri ilə qidalanaraq, Məsih İsa'nın yaxşı bir xidmətçisi olarsa, Allahsız axmaq qoca qarı əfsanələrindən uzaq dur. Mömin olmaq üçün özünü yetişdir. Bədən məşqinin az faydası olur. Möminli isə hər şey üçün faydalıdır. Çünki bunda indi və gələcək üçün həyat vədi var. Bu söz etibarlıdır Və tamamilə qəbul olunmağa layiq sözdür Ona görə də biz zəhmət çəkir Və mübarizə aparırıq Çünki ümidimizi bütün insanların Xüsusən iman edənlərin xilaskarı Var olan Allaha bağlamışıq Bunları buyur və öyrət Gənc olduğun üçün qoy heç kimsənə xor baxmasın Amma sözdə, həyat tərzində Məhəbbətdə, imanda, paqlıqda imanlılara nümunə ol. Mən gəlincə müqəddəs yazıları həm ya oxumaqla, nəsihət verməklə, təlim verməklə məşğul oldum. Ağsaqqallar əllərini sənin üzərinə qoyanda, sənə peyğəmbərlik sözüylə verilən, səndə olan ruhani ən ama etnasızlıq etmə. Buların hamısına səy göstərərək özünü həsrət ki, Sənin inkişafın hamıya aşkar olsun. Özünə və verdiyin təlimə diqqətli ol. Bu işlərlə məşğul olmağa davam et. Çünki bunu etməklə həm özünü, həm də səni dinləyənləri xilas edəcəksən.